Скотт Фіджеральд. Зимові мрії Багато хто із хлопчаків, які носили з загираючими ключки і шукали для них м'яча. Були дуже бідними, які жили в однокімнатних будиночках із ходою коровою в дворі. Але батько Декстера Гріна володів другим за величиною бакалінним магазином у селищі Чорного ведмедя. Першим вважався Шері Айландді Багатії. І Декстер тільки підробляв у гольф-клубі собі на кишенькові витрати. Осінь закінчувалась холодами, негодою, довга зима, наче величезна біла ковдра падала на Міннесоту. І тоді Декстер бігав на лижах полем для гри в гольф, який тепер перекривав сніг. Природа в цю пору року наводила на Декстера тугу. Він страждав, що тут така мерзота за пустіння. На доріжках і лунках – господарюють лишень ході, скуйовджені горобці. І пригнічувало, що в мітках, де влітку в'ються різнокольорові прапорці, старчать із заметів лишень пісочні ящики, що обросли крижаною кіркою. Вітер пробирав Декстера до кісток. Іноді світило сонце, і він шов, щорячись від його плоского пронизливого світла. У квітні зима раптом скінчилась. Сніг стікав у ведмеже озеро закликаючи надіюючих любителів гольфу з їхніми червоними і чорними мечами відкривати сезон. Не було переможного дзвону, не було захоплення в душі, холод просто скінчився, і все. Декстер відчув, яка ж бідна ця північна весна, і яка чудова осінь. Восени він у хвилюванні стискав руки, твердив собі якусь нісенітницю, і раптом наказово замахував рукою. Неначе віддавав накази незримим арміям і народам. Жовтень приносив собою надії, які до грудня наповнювались тріумфальною ручистістю. І тут є картинки шарі айленського літа, що ми готіли в пам'яті, виявилися комога до речі. Ось він, чемпіон країни з гольфу. Він вщент розбиває містера Теа Гедрика, виграючи у нього партію яку він уяві розіграв сотні разів і щоразу невтомно змінюючи весь її хід. То він здобув перемогу жартома. То лише в останні хвилини йому вдалося зрівняти рахунок і вирватись. Ось він виходить з власного автомобіля марки Pierce Arrow, як у містера Мерті Мара Джонса, і з гордим виглядом прямує до вітальні Шері Айлендського гольф-клубу. Ось він перед натовпом захоплених глядачів стрибає з вежі в озеро і робить у повітрі сальто. З натовпу розявивши рот із подиву, на нього дивиться містер Мартімер Март Джонс. А одного разу містер Джонс не уявний, а живий, з плоті та крові, і справді підійшов до Декстера із слізьми на очах і сказав, що Декстер – найкращий кеді у всьому клубі. Він просить Декстера не йти а він, містер Джонс, у боргу не залишиться. Бо всі інші хлопчаки втратили в нього постільки м'ячів, скільки на полі і лунок немає. «Ні, сер», – рішуче відповів Декстер. «Я?» – і помовчавши додав. «Я вийшов з жестого віку». «Та тобі, мабуть, немає і чотирнадцяти. Чого, Джорс, забирайте, вирішив піти саме сьогодні? Ти ж обіцяв поїхати зі мною того тижня на змагання». Ні, сер, я вже все вирішив. Я вийшов з того віку. Декстер здав інструктору свій значок кеді першого класу, отримав, що йому належало, і вирушив додому у селище червоного ведмедя. Чорт забирай, такий кеді, жодного м'яча не втратив. Стараний, спритний, скромний, вдячний, чесний, заголосив увечері містер Мортімер Джонс, розмахуючи склянкою віскі. А виною всьому цьому була дівчинка одинадцяти років. Чарівне гидке качення, якими бувають іноді дівчата, яким через кілька років судилося розсвісти невимовною чарівністю і заподіяти нечувані муки величезній кількості чоловіків. Ця її чарівність уже вгадувалась. Було щось сумно-бісівське у суміші, що кривила донизу куточки і губ. У ледь пристрасному «Вибач мені, Господи!» погляду її очей. Життєві сили прокидалися в жінок рано. Вже зараз вони переповнювали цю худеньку кутату істоту і рвались назовні. Від нетерпіння вона перейшла на поле рівно о дев'ятій ранку супроводі супроводібони у білій накрахмаленій сукні, яка несла парусинову сумку із п'ятьма маленькими новими ключками. Декстер побачив її біля роздягальні. Вона сильно ніяковіла, і щоб приховати це, природним голосом говорила з Боною, прикрашаючи розмову напрочуд недоречними гримасками. «Сьогодні такий чудовий день», – почав розмову Декстер. Вона опустила куточки губ, посміхнулася і крадькома кинула навколо себе погляд, ковзнувши ним швидко по Декстеру. Потім звернулася до Бони. «На мою думку, тут сьогодні не дуже багато народу». «Правда ж, Хільдо?» І знову нагородила її посмішкою, сліпучою, кричущою, фальшивою і чарівною. «І що ж нам тепер робити?» – запитала Бона, розсіяно озираючись. «Дрібниці, я зараз все влаштую!» Декстер стояв, прикрив рота, боячись ворухнутися. Він розумів, якщо він зробить крок уперед, вона відразу помітить, що він дивиться на неї. Зробить крок назад, йому буде не так добре видно її обличчя. Він не відразу збагнув, яка вона ще маленька. Згодом згадав, що бачив її кілька разів минулого року у дитячій комбінації. Несподівано в нього вирвався різкий короткий сміх, що налякав його самого, і він швидко пішов геть. «Хлопчику!» Декстер озирнувся. «Хлопчику!» Безперечно, вона кликала його, і мало того, йому призначалась ця безглузда, ні на що не схожа посмішка. Посмішка, яку стільки чоловіків будуть згадувати в старості. «Хлопчику, ви знаєте, де зараз тренер?» «Він дає уроки». «А де можна знайти інструктора?» «Інструктор ще не прийшов». «А?» Вона на мить розгубилась, переступила з ноги на ногу, постояла, і знову переступила. «Нам потрібен Кеді», – сказала Бона. «Місіс Джонс послала нас грати в гольф, але ми не можемо без Кеді». Під грізним поглядом міс Джонс вона замовкла, але за поглядом відразу ж пішла вже знайома йому посмішка. «Кеді жодного немає, тільки я», – сказав Декстер Бонні. «А я тут за старшого, допоки не прийде інструктор». «А?» Невідомо, чим би це все скінчилось, якби не з'явився інструктор, до якого і поспішила звернутися Бона. Міс Джонс потрібен Кеді, а цей хлопчик відмовився. Містер Макена звелів мені не відлучатись, допоки ви не прийдете, швидко сказав Декстер. А ви якраз і прийшли, Міс Джонс променисто посміхнулась інструкторові. Потім кинула на землю сумку і з королівським виглядом попрямувала до першої мітки. Ну, інструктор повернувся до Декстера. «Що ж ти стоїш як вкопаний? Бери ключки і йди за паною». «Ні, сьогодні я не працюватиму». «Що? Не будеш?» «Я взагалі не буду більше тут працювати». Рішення було таким жахливим, що Декстер злякався. У клубі він був на розхват. Та ще й на околицях озера йому вдавалось заробляти все літо по 30 доларів на місяць. Але він щойно переніс душевне потрясіння, і його сум'яті почуття вимагали, щоб він відразу здійснив щось відчайдушне і безповоротне. Втім, насправді все було набагато складніше, як ще не раз станеться у майбутньому. Декстер ухвалив рішення, несвідомо підкоряючись своїм зимовим мріям. Ішов час, і мрії його, звичайно ж, змінювались. Але візерунок, який вони обліпили, залишався незмінним. Через них він через кілька років відмовився вступити до комерційного коледжу Міннесотського університету. Бізнес його батька процвітав, і він цілком міг навчати там сина і поставив на перше місце сумнівні переваги, які давали освіту в одному зі старих і куди більше відомих університетів на Сході, де йому з його скромними коштами давалося нелегко. Але не думайте, що цей юнак був лише сноб, хоча спочатку в його зимових мріях багаті її займали так багато місця. Він хотів бути не біля чиєїсь розкоші та близьку, він хотів володіти розкішю та близьком сам. Часом він прагнув найкращого, не завжди розуміючи, навіщо воно йому. І тут натрапляв на ті незбагнені перепони та заборони, які так щедро виставляли перед ним життя. Про одне з таких зіткнень і піде наша розповідь, а зовсім не про його життєвий шлях загалом. Він нажив статки, і яким дивним способом, закінчивши університет, він оселився в тому місті, куди багаті їздять відпочивати на озеро Чорного ведмедя. Через два роки про 23-річного Декстера вже говорили. Цей хлопець далеко піде. Навколо нього сини багатих батьків безтурботно втратили спадщину або вкладали її у сумнівні підприємства, або ж вивчали 20-томні курси економіки. А Декстер взяв позику під заставу університетського диплома. В тисячу доларів і купив частку в пральні. Пральня на той час була маленька, але Декстер вивчив, як в Англії перуть вовняні шкарпетки для гольфу, щоб вони не сідали. І через якийсь рік усі любителі спорту вже користувалися його послугами. Чоловіки неодмінно хотіли, щоб їхні шкарпетки та светри прали саме в пральні Декстера. Так само, як раніше, вони неодмінно хотіли грати з Кеді який шукає всім'ячі. А потім йому почали віддавати свою білизну їхні дружини. І в пральні з'явилося п'ять філій у різних кінцях міста. У 26 років Декстер був власником найбільшої мережі пральні у їхньому штаті. І саме тоді він усе продав і переїхав до Нью-Йорка. Але наша розповідь буде про ті дні, коли він став по-справжньому утверджуватись у житті. Коли йому було 23 роки, містер Гарт – один із тих поважних сивочолих чоловіків, що любили повторювати. Цей хлопець далеко піде. Запросив його якось на кінець тижня до Шері Айлендського гольф-клубу. І ось одного прекрасного дня вони грали в гольф з містером Сендвуком та містером Гедріком. І він не вважав за потрібне повідомити їм, що колись носив на цьому самому полю Плючки за містером Гартом. І що він із заплющеними очима знайде будь-який горбик і канаву. Проте спіймав себе на тому, що постійно поглядає на чотирьох кеді, приставлених до них, намагаючись вловити якийсь жест або видати своє минуле. Дивний це був день, наповнений знайомими картинками та відчуттями. То раптом він відчував себе самозванцем, а за хвилину гостро відчував свою перевагу над містером Гедріком, який виявився на диво нудним старим, і навіть у гольф грав не так добре, як раніше. Біля п'ятнадцятої лунки містер Гарт втратив м'яч, і завдяки цьому сталася подія надзвичайної важливості. Допоки вони шукали м'яч у твердій короткій траві, за пагорбу заду долину дзвінки вигук. «Б'ю!» Всі разом обернулись, і тут за пагорба вилетів яскравий новенький м'яч і потрапив містру Гедріку прямо у черевний прес. Ну, знаєте, обурився містер Гедрік, це вже переходить будь-які межі. Декого з цих божевільних дам слід видалити із поля. Голос запитав, можна випередити вас, і водночас над пагорбом з'явилась голова. «Ви потрапили мені в живіт, обурено заявив містер Гедрік. «Та що ви кажете?» – дівчина підійшла ближче. «Перепрошую, але ж я крикнула, б'ю!» Вона миттю оглянула чоловіків і стала стурбовано видивлятися м'яч у траві біля лунки. Далеко, мабуть, відлетів, хто б міг подумати? Важко було зрозуміти, насміхається вона, чи говорить у простоті душевній. Тім усі сумніви з цього приводу зникли, Бо на пагорбі з'явився її партнер, І вона весело йому закричала. «Я тут! Я би потрапила в лунку, Але м'яч об щось вдарився!» Поки вона готувалася вдарити, Декстер її розглядів. На ній була блакитна ситцева сукня, За чимось білим навколо шиї і на плечах, І це біле відтінняло засмагу. Вона була дивовижної краси, по обличчю розливався рум'янець, як світло на картині. Навіть не рум'янець, а живе трепетне тепло. Таке невірне, що, здається, воно тільки зараз палахнуло і ось-ось згасне. Різким недбалим рухом вона послала м'яч у рів з піском на іншому кінці майданчика. Побіжно нещиро посміхнулася, кинула байдуже «дякую» і пішла до наступної позначки. «А хлопцювати би її кожен день, цілий рік, а потім видати заміж за кавалерійного капітана старого гатунку», сказав містер Гедрік. «Та що ви, таку красуню?» «Красуню?» – зневажливо пирхнув містер Гедрік. «Ця красуня мало не просить, ах, поцілуйте мене!» Блимає своїми очима, жодного немовляти у місті не пропустить. Навряд чи містер Гедрік натякав що рухає нею материнський інстинкт. «Вона могла б чудово грати в гольф, як би захотіла», сказав містер Сендвук. «У її грі зовсім немає стилю», похмуро заперечив містер Гедрік. «Зате в ній самій його хоч греблю гати», сказав містер Сенвук. «Скажіть краще дякую, що в неї не такий сильний удар», сказав містер Гарт і підморгнув Декстерові. Потім був захід сонця І настала задушлива ніч Повна літніх шурхотів і звуків Декстер сидів на веранді Гольф-клубу і дивився Як під легким вітерцем Слабо рябить вода Срібна потока у променях Повного місяця Але ось місяць підніс До губ палець і вітер стих Озеро стало зеркальним І світлим як ставок Декстер одягнув Купальний костюм Поплив до далекого плоту і мокрий ліг на вологу парусину трампліну. Плескала риба, високо в небі сяєла зірка. Горіли вогні навколо озера. З темного мису мчали звуки роялю. Хтось грав мелодії, якими всі захоплювались минулого і позаминулого літа. Декстер лежав неворушачись і слухав, бо звуки, весела ця мелодія, тільки но входила в моду п'ять років тому. Коли Декстер навчався на другому курсі, її грали одного разу на студентському балу, а для нього тоді такі бали були недоступною розкішю, і він стояв під вікнами та слухав. Зараз ця мелодія запалила в ньому тріумф, і він подумав про те, чого він досягнув. Він з незвичною ясністю усвідомлював, що нарешті потрапив у такт із життям, і що ніколи, можливо, світ не відкриється йому у такій блискучій пишності, як цієї ночі. Раптом довга світла тінь відокремилась від темного берега, розсипавши в повітрі дрібний стукіт мотора. За тінью по воді побігли дві білі смужки, що розходяться, і ось уже човен промайнув повз, розгорнувши брязки трояля шумом спінених бризок. Декстер підвівся на руки і побачив лише постать, Біля керма і темні очі, які дивились на нього з човна, що швидко віддалявся. Човен нісся на середину озера і почав безцільно описувати величезні піні кола, а потім полетів до плоту. Хто тут? крикнула вона, вимкнувши мотор. Вона була зараз тут, так близько, що він міг навіть розглянути її купальний костюм рожевий та без спіднички» що він тмився носом у плід, мало не повернувши його. І Декстера шпурнуло до дівчини. Він і вона з різними ступенями інтересу упізнали один одного. «Здається, це вас сьогодні ми обігнали?» – запитала вона. «Так. А ви моторним човном керувати вмієте? Якщо вмієте, сідайте, будь ласка, за кермо, а я покатаюся на дошці. Мене звуть Джуді Джонс». Вона посміхнулась кривою, безглуздою усмішкою, вірніше це їй здавалося, що вона посміхається криво і безглуздо, тому що, якби вона не кривила свій рот, посмішка її не могла б бути безглуздою, вона була б тільки чарівною. Я живу там, у Шері Айленді, і вдома на мене чекає одна людина. Коли він під'їхав, я сіла в човен і попливла. «Не треба було йому казати, що я його ідеал!» Плескала риба, високо в небі сяяла зірка, горіли вогні навколо озера. Декстер сидів поруч із Джуді Джонс, і вона пояснювала йому, як керувати її човном. Потім вона стрибнула у воду і гнучко попливла до дошки. Дивитись на неї було легко, як на чайку, що летить, як на дерево, що гнеться під вітром. Її засмаглі до чорноти руки гнучко готіли серед хвиль. Ось над водою з'являється лікоть, потім передпліччя і кисть у краплях, що стікають. Вона виносить руку вперед і з розмаху стромлює у воду. Берег був далеко. Декстер глянув назад, вона вже піднімалася на дошку і стояла навколішки. Передній край дошки стирчав високо над водою. «Швидше!» попросила вона, якнайшвидше. Він слухняно натиснув на важіль і зараз перед човном скипів білий піний фонтан. Коли ж він обернувся, дівчина стояла на дошці на весь зріст, широко розставивши руки і піднявши обличчя до неба. «Жахливо холодно!» – гукнула вона. «А як вас звати?» – він сказав. «Приходьте до нас завтра обідати!» Серце його повернулось і як штурвал човна, і вдруге її випадкова примха змінило все його життя. Наступного дня увечері, чекаючи допоки вона зійде вниз, Декстер разом із іншими молодими людьми населяв похмуру всю в колемах вітальню і скляну веранду, що примикала до неї, молодиками, які любили Джуді Джонс раніше за нього. Він знав, які молоді люди залицяються до неї. Вони вступили до університету, де він навчався, з привілейних шкіл, бездогано одягнені із рівною, здоровою засмагою. Він тоді ще зрозумів, що в чомусь ці молодики йому поступаються. Він був повнокровніший за них, сильніший. І все ж він зізнався собі, що бачить своїх дітей такими, як вони. А отже... Визнав і інше, що він лише грубий потужний корінь, від якого вони одвічно беруть свій початок. Коли прийшла його черга носити елегантні костюми, він уже знав найкращих кравців Америки. І ці найкращі кравці Америки пошили йому костюм, який був на ньому зараз. Він тримався строго і стримано, що завжди відрізняло вихованців його університету. Він оцінив, наскільки корисною йому може бути ця стриманість. І засвоїв її. Він розумів, що для невимушеності у манерах і одязі потрібна велика впевненість в собі. Що ж, цю впевненість будуть мати його діти. Мати Декстера у діводстві звалась Кремелія. Вона була донька-селянина із Богемії. І до кінця днів погано розмовляла англійською. Її синові не слід забігати наперед. Джуді спустилась на початку восьмої. На ній була блакитна шовкова сукня, досить скромна. І він у першу ж хвилину пошкодував, що вона не одягла вечірню сукню. Розчарування посилилось, коли вона коротко привіталася із ним. Підійшла до буфетних дверей, відчинила їх і сказала. «Марта, можете подавати?» Він уявив, що Дворецький оголосив «Їсти подано», що перед обідом будуть коктейлі. Але він про це забув. Забув, щойно вони сіли і почали розглядати один одного. «Тата з мамою немає», – сказала вона, думаючи про щось своє. Він пам'ятав останню зустріч з її батьком і зрадів, що батьків не буде. Вони, мабуть, стали питати, хто він і звідки. Декстер народився в селі під назвою Кібл, мить за 15 від озера, і завжди казав, що він не з селища Чорний Ведмідь, а з Кібла. Не дуже приємно повідомляти людям, що ти виріс у містечку, яке так недоречно знаходиться поруч і, зрозуміло ж, у всьому обслуговує фешенебельний курорт. Розмова зайшла про університет, де він навчався, а вона в останні два роки часто бувала на балах. І про місто, звідки в Шері Айленд, приїжджали відпочивати імениті городяни. І куди Декстер мав завтра повернутися до своїх пралень? За обідом вона раптом впала у похмуру зневіру. І Декстер розгубився. Найменша нотка роздратування у її грудному голосі засмучувала його. Коли ж вона посміхалася йому, у нього стискалося серце, бо в її посмішці не було радості, не було навіть пожвавлення. Коли червоні куточки її губ згналися вниз, здавалося, що губи не посміхаються, а кличуть у поцілунок. Після обіду вона вивела його на темну веранду і вправно змінила тон. «Можна я трохи поплачу?» – запитала вона. «Боюся вам нудно зі мною», – швидко озвався він. Ні, ви дуже хороший, у мене просто сьогодні був дуже жахливий день. Мені подобався один чоловік, а він взяв і зізнався, що в нього за душею нема ні копійки, прямо як грім серед ясного неба. Раніше про це ніколи не було мови. Я, мабуть, здаюсь вам страшенно корисливою. Може, він боявся сказати вам? Можливо, але він із самого початку Зробив помилку, розумієте, якби я знала, що він бідний, та я стільки разів була закохана у бідняків, і за всіх за них нежартома збиралася заміж. Але тут мені на думку не спадало, що в нього нічого немає, а подобався він мені не так уже і сильно. От я і не витримала такого удару. Якби дівчина раптом ні з того, ні сього оголосила своєму нареченому, що вона вдова, можливо, він нічого не має проти вдів, але все ж таки я не буду робити помилок на самому початку, несподівано перервала вона сама себе. Взагалі, а ви хто? Декстер на мить завагався, а потім рішуче сказав: Поки що ніхто. У мене все ще у майбутньому. Ви бідні? Ні, чесно зізнався він. Напевно, ніхто з моїх однолітків на всьому північному заході не заробляє стільки, скільки я. Мені ні про це говорити, але ж ви самі не хотіли починати із помилки. Настала мовчанка, але ось куточки і губ зігнулися у посмішці. Вона невловимим рухом хитнулася до Декстера, дивлячись йому просто в очі. Декстер затамував подих, він замер в очікуванні. Зараз він зазнає незвіданого. В їхніх поцілунках виникне щось таємниче, чого не можна вирішити, не можна передбачити. І так воно і сталося. Вона передала йому свій запал щедро, нестримно, поцілунками, які були не обіцянкою, а завершенням. Вони викликали голод, що нескінченно відроджується і нічим не вгамовується. Через годину Декстер був переконаний, що покохав Джуді Джонс ще гордим, чистолюбним підлітком. Ось так усе і почалось, і тривало так само, то розгоряючись, то затухаючи до самої розв'язки. Декстер віддав себе владу самій безпосередній та безпринциповій істоті – яку тільки йому доводилось знати. І якщо Джуді щось хотіла, вона йшла до своєї мети безперервно, пускаючи вхід усі свої чари. Прийоми її не відрізнялись різноманітністю. Вона не вичікувала вигідної для себе хвилини, не розраховувала заздалегідь ходів. Думка в її захопленнях брала дуже слабку участь. Вона просто змушувала чоловіків Відчувати всю чарівність своєї тілесної краси. Декстер і не хотів її переробляти. Її недоліки були наділені енергією, що її підносили. Коли того першого вечора голова Джуді лежала на його плечі і вона шепотіла. Я не розумію, що зі мною. Вчора мені здавалось, я закохана в одного. Сьогодні мені здається, я закохана у вас. Це було прекрасно і романтично. Але вже через тиждень він побачив цю її якість уже в іншому світлі. Вона повезла його у своєму автомобілі на пікнік, а після вечері зникла, знову ж таки у своєму автомобілі з іншим. Декстер був розчарований і лише через силу змусив себе відповідати, коли до нього звертались. Потім вона запевняла його – що не цілувалася з тим іншим, але він знав, що вона бреше. І все ж таки зрадів, що вона взяла на себе цю працю брехати йому. Літо ще не скінчилося, коли він виявив, що крім нього до Джудіт залицяються постійно, змінюючи один одного, ще десятка-півтора шанувальників. Кожен із них свого часу користувався її винятковим розташуванням половині вона досі прикрашала життя епізодичними спалахами ніжності. Помітивши, що шанувальник втратив запал і ось-ось вийде з гри, вона дарувала йому ще кілька чарівних хвилин, після чого він нудився ще рік, а то і довше. Джуді робила ці виласки проти беззахисних і зневірених. Вона навіть навряд чи взагалі усвідомлювала, Злоякісність своєї поведінки. Коли в місті з'являвся хтось новий, решта відразу отримувала відставку. Побачення автоматично скасовувалось.